Гончар Асав уже знав, що після Пасхи його давня мрія здійсниться. Він зібрав майже достатньо грошей, аби купити невеликий маслиновий гай біля західних воріт, покинути важке гончарське ремесло і зайнятися вигідною, потрібною, до того ж шляхетною справою – биттям олії. До необхідної суми для купівлі гаю залишилося добрати якусь дещицю – але якщо спродати гончарське начиння, піч і поле, з якого він брав глину, то буде навіть забагато і можна буде докупити двох молодих мулів. І того він, гончар Асав, стане набагато шанованішою людиною в Єрусалимі. Бо що таке гончар? Уже не раб, але ще не власник. А володіючи маслиновим гаєм, Асав підніметься на щабель вище і зможе їсти молоде козеня не лише в пасхальну ніч. Та коли захоче, тоді й злупить собі козеня, а то й теля. Бо він буде багатим чоловіком. Асав запишався. Він уже настільки відчув себе належним до ліпших людей, що погордував йти дивитися на страту трьох розбійників на голій горі. Хай голота витріщається на такі вульгарні видовища. А він – Асав, власник маслинових дерев і олійні, поважна особа. Тож йому не гоже товктися у брудному натовпі, ставати навшпиньки, опираючись на плече випадкового сусіда, аби побачити, як римські солдати прив'язують до стовпів із перекладеними засуджених на смерть злочинців. Ні, Асаф не може чекати до закінчення святкувань. Він хоче ще сьогодні, у п'ятницю, зробити цю покупку». Гончар взув нові сап'янові сандалії, накинув на себе святковий таліф і пішов у напрямку грецького кварталу. Там він обійшов кілька яток міняйлів, які водночас займалися торговим посередництвом, і оголосив, що спродує усю свою гончарну справу і хочеться зробити таки сьогодні до настання святкового вечора. Міняйли посередники, заворушилися. Тоді ж до палацу голови Сенедріону, первосвященника Каяфи, біг молодий чоловік. Перехожі здивовано дивилися на нього, бо схожий він був на варіата З непокритою головою, з розкуйовдженим волоссям, вивеляним у маслиновім жомі, в брудному роздертому на грудях хітоні, без пояса і взути лише в одну сандалію. В одній руці молодик мав шкіряний гаманець, а в іншій намотано на кулак в ючному туску з кінського волосу. Чоловік підбіг до входу в палац, його зупинив вартовий, легко вдаривши в груди щитом з емблемою храмової варти – бронзовим семисвічником «Ти куди?» – вигукнув вартовий «Чи хочеш, аби тебе взяли під ключ? За що?» – здивувався прибулий «За порушення спокою!» «Що ж?» – криво посміхнувся молодик «Споки я таки сьогодні порушу, особливо сенедріону!» А поки що, несподівано владним тоном промовив він, негайно доповісти первосвященнику, що прибув той, хто вчора поцілував царя-самозванця, що намірився був зруйнувати храм. Вартовий ушелешено зміряв поглядом прибульця, вдарим списом у підлогу, дочекався прибуття ще одного вартового, передав тому чати і пішов у палац. Через короткий час повернувся і жестом запросив прибульця до середини. «Первосвященник чекає на тебе, прибульцю!» Молодик швидко зайшов у палац і попрямував до покоїв каяфи. Вартовий супроводжував його, тримаючи праву руку на руків'ї м'яча. Каяфа, що сидів у вигідному кріслі перед сувуєм Тори на маленькому інструктованому сріблом і перламутром червоного дерева столику, рвучко підвівся на зустріч перебулому. «Чого тобі? Чи може ми тобі мало заплатили? Мені здається, що тридцять срібних тетрадрахм – Добрі гроші за таку роботу. Добрі гроші? Вигукнув молодик. Це прокляті гроші. Його красиві пухкі, схожі на дівочі губи, судомно скривилися, а великі чорні очі з довгими віями почервоніли і наповнилися слізьми. Ви! Ви! Заполькотів він. Ви завели мене у цей гріх! Який гріх? Фальшиво здивувався Каяфа. Ти допоміг виявити небезпечного злочинця і отримав за це гідну винагороду. «Я видав невинного!» Пригнічено промовив молодик і несподівано, вибухнувши люттю зі словами «Проклинаю вас і ваші гроші», жбурнув гаманець у бік первосвященника. Той закрився руками, але гаманець влучив у столик і перекинув його. Сувій Тори впав на підлогу і розмотався. Вартовий вихопив меча і замахнувся на молодика, який дрібно тремтів і беззвучно плакав. Каяфа жестом зупинив вартового. «Відпусти його!» Хай собі йде. Молодик безтямно подивився на первосвященника і, згорбившись, поплентався геть з палацу. Каяфа підняв столик і заходився змотувати Тору. «Поклич мені Міферканта!» – звелів він вартовому. Через якийсь час прийшов Міферкант, член Синедріону і його скарбник. Що сталося, Каяфа? Він повернув гроші. Так, задумливо протягнув Міферкант поглядом рахуючи срібні монети, що розсипалася з розв'язаного гаманця Сталося так, як передбачив некодим. До чого тут некодим? Роздратувався Каяфа Краще подумаємо, що з цими грішми робити А той? спитав Міферкант Мені здається, він повіситься, я бачив у нього в руці мотузку Може його зупинити? Невпевнено промовив Міферкант «Що нам до нього?» – відмахнувся Каяфа. «То що з грішми? Гроші є гроші», – відповів Міферкант. «Заберу їх назад до скарбниці». «Не їх класти до нашої скарбниці», – сказав Каяфа. «Бо на них кров. Тоді треба подумати». Міферкант погладив свою пощерну, непівсиву, напівчорну хвилясту бороду. «Перед цим, як йти сюди, мені доповіли, що гончар Асав хоче терміново спродати своє гончарне поле». «То й що? Чому б нам не купити те поле і облаштувати там цвинтар для гоїв? Адже нинішній уже доходить до кам'янистого пасма, а їх треба десь закопувати. Ціле поле за 30 срібних?» – недовірливо промовив Каяфа. «Зрозуміло, що це за низька ціна», – відповів Муферкант. «Але той Асав дуже хоче спродатися. Навіщо?» «Збирається купити маслиновий гай». Хоче поміняти ремесло і становище в громаді. «Що ж, розумію». Посміхнувся Каяфа. «Я не проти. Пошли по цього Асафа. А поки він прибуде, треба зібрати малий Сенедріон. Порадимося». Коли до гончара Асафа прибув храмовий служник і повідомив, що його запрошує до себе Сенедріон з приводу купівля поля, він сприйняв це як належне. Виходило, що Бог особисто йому, Асафове, допомагає – Адже щойно він дуже вигідно спродав усе гончарське начиння вкупі з двадцятьма ще не випаленими горшками. Залишилося поле. І ось надійшла черга й на нього. Окрилений такою увагою з небесного боку, Асаф навіть не торгувався синедріоном, а продав поле за так, що вони давали – тридцять срібних тетрадрахм. Це, звичайно, ціна за низька, але треба ловити райську птаху за хвоста, поки вона не відлетіла. Асав щасливий повернувся з палацу і почав думати, чи йти негайно до грека Херетона і заплатити за маслиновий гай, чи сісти і ретельно перерахувати всі свої статки. Заманливо ще до святкового пасхального вечора стати власником маслинових дерев і олійні, але й солодко також перерахувати свої власні гроші. Та якщо бути спритним, то можна встигнути і одне, і друге. Асав звелів дружині і дітям не заходити у велику кімнату, взяв двері на засув, поклав на стіл гаманець зі срібними, отриманими від синедріону заполе, і витягнув зі схованки у стіні невелику кипарисову скриньку, оббиту латунними штабами. Поклав її на коліна, відімкнув ключем, який носив у кишенці на поясі, взяв гаманець, розв'язав і тільки зібрався висипати синедріонове срібле у скриньку до решті таких самих грошей, як у двері, хтось наполегливо постукав. Погана прикмета, подумав Асав, вкинув гаманець у скриньку, не змішавши гроші, замкнув її і знову надійно заховав. Потім відчинив двері. За ними стояв рабнобієць. Знічено опустивши голову. Чого тобі? розсердився Асав і вже хотів було шмагонути дурного раба різкою, але той щось забелькотів, показуючи на двері. Не до добра, ще раз тривожно подумав Асаф і глибнув у віконце, що виглядало на вулицю. Біля його дверей стояв білошкірий пан, не крикливо, але дуже багато одягнений. Поряд слуга-сирієць тримав за вуздичку віслюка з дорогим шкіряним сідлом і куштовним хорасанським килимком, що правив за попонку. На розбійника не схожий розмірковував Асаф і відчинив двері. «Вітаю тебе, Асафе!» промовив прибулець з приємним незрозумілим Асафовим акцентом. «Вітаю тебе, незнайомцю!» відповів колишній гончар. «Дозволю війти!» Незнайомець дружелюбно усміхнувся, показавши здорові білі зуби, Асав завагався. А, ще приязніше розплився в усмішці прибулиць. Ти не знаєш, хто я. Отож, рекомендуюся. Я з Персії, хоронитель бібліотеки його величності, шаха усіх шахів, називає мене, хай буде рабуром. Що ж, заходь, шановний рабуре, дякую. Дорогою до великої кімнати Асав роздивився гостя. Він був у довгому сірому хітоні з чистого шовку, підперезаний зеленим сап'яновим поясом, розшитий золотими нитками, у сандалях з пітонової шкіри зі срібними пряжками і в білосніжній, намотаній непотутешньому чалмі. На лівій руці прибульця мінився смарагдовим світлом зелений плащ, з лівого боку на поясі тліпався обсипаний самоцвітами кінджал. А з правого висів з крокодилової шкіри гаманець із двома золотими застіпками. Асав попросив гостя сісти за столик і приготувався слухати. Скажи мені, шановний Асав, чемно почав гість. Чи ще вдома в тебе ті гроші, що ти отримав від Синедріону за твоє поле? Розбійник, подумав Асав і намацав на поясі під таліфом руків'я єменського ножа. Ні, Асафе, я не розбійник Лагідно промовив гість Я прийшов, аби збагатити тебе, адже сьогодні твій день, чи не так? Якщо не розбійник, тоді нечиста сила, бо читає думки, а це ще гірше, засумував Асаф І знову ти не вгадав, Асафе м'яко казав гість Я від світлих сил, але ти не лякайся Скажи мені де ті срібні, про які я питав «Тут у сховку». Приглушено відповів Асаф. «А чи ти уже змішав їх з іншими своїми грішми?» «Ні, здається». «Невпевнено відповів Асаф». «Ні, не встиг. Вони ще в гаманці». «Добре». «Пожвавився прибулець. «А чи не міг би ти, любий Асафа, мені їх показати?» е... «Завагався колишній гончар». «Розумію», – сказав гість. «Вони у сховку. Зробимо так». Прибулець відстібнув від пояса свій кинжал. «Я вийду з кімнати, а ти витягнеш зі сховку ті тридцять тетрадрахм, а щоб ти чувся в безпеці, я залишаю на столі свою зброю». Коли гість вийшов, Асав швидко витягнув скриньку, виняв з неї сенедріоновський гманець, поклав на стіл і запросив того, що називався Рабуром. «Це ті?» – спитав Рабур. "Ти?" Асав ще не знав, що буде, але перечував щось гарне. «Я їх купую в тебе», – владно промовив Рабур. «За тридцять срібних тетрадрах даю тридцять ауреусів». Асав повірив у своє щастя лише тоді, коли гість відрахував зі свого гаманця тридцять золотих і забрав собі срібні. «Ось так», – весело сказав гість, пристіваючи до пояса свій коштовний кінжал. «Прощай, Асафе! І мовчи про цю оборудку, якщо хочеш жити довго і щасливо. Я мовчатиму, пане, мовчатиму. заблюркотів Асаф. Але я не зможу спати до самої смерти, якщо не дізнаюся, хто ви насправді. Ти дуже хочеш це знати? Я не хочу, але цікавий жире мене всередині, як сорок бісів. Добре. Їсть пильно подивився Асафові у вічі. «Я династичний мах Бероес 12 але ти про це забудеш, а пам'ятатимеш, що в тебе був архістратих легіону сикаріїв, які незабаром втоплять у жаху цей безбожний край Бероес Бероез-12 зробив кілька енергійних рухів і проказав скоромовкою якісь слова. Стіни затремтіли, щось загуділо, Бероез відірвався від землі і повисів трохи у повітрі. Потім… Усе затихло. Він опустився, вічливо вклонився Асафові і відбув. Асаф трохи очманів, а коли прийшов до тями, кинувся до золота. Воно було на місці. Асаф сховав його у скриню і вийшов у задній дворик. Все складалося чудово. Бог не забув його. Прийшов пасхальний вечір. Повний місяць був на небі, а місяць Нісан на землі. Уривок з маловідомого апокрифу «Ходіння від мамони», визнаний деякими авторитетами вправною мистифікацією, здійсненою, швидше за все, одним відомим чернівецьким поетом-окультистою, прізвище якого всі знають, але ніхто всує, не вимовляє.